Cântec. Acum vom sta în lăuntrul unui ochi, văzuți din toate părțile, Sfera ne va înconjura glorios, dădată cu hărțile. Copaci cu vârfurile întoarse spre noi, munți, orașe, catedrale, Ca pe un zid al morții mașinile, negre, albe, spirale. Te țin de umăr, tu înclin tâmpla, Rece ca întotdeauna, suntem doi și singuri și în loc de inimă ne bate luna.